Szóval jó reggelt mindenkinek, köszönöm a bemutatást, hogy innentől tatabányász leszek. Amikor Jani kérdezte, hogy tanítanék-e a húsvéti Isten tiszteleten, érdekes módon örültem neki, már így vártam, hogy valaki jöjjön és kérdezze, hogy ó, akarsz -e tanítani? Nagyon megerültem neki, tényleg, tényleg jól esett, és nem is vaciláltam túl sokat, szerintem mondtam, hogy persze, meg lesz. Aztán jött a hú, hú, hú, mi lesz ezzel, hogy, hogy, hogy nagyon, ez csak egy húsvét, amikor csomó ember eljön, és még nagyobb a felelősség, nem tudom, de így Isten megnyugtatott ebben, hogy, hogy a felelősség nem nagyobb, az ugyanakkora, mint amikor bármikor beszélünk Istenről, bárkivel. Tehát semmi, semmi extra nincs benne, maga az ünnep az természetesen extra, de a mi felelősségünk vagy bármelyikünké ebben nem lehet nagyobb, mint annyi, hogy elmondom azt, amit Isten adott. Azt, ami, azt amiről van bizonyságom, és, és ezzel, ezzel a végére is érünk, és, és így, így ebben megnyugodtam nagyon. Egy darabig aztán természetesen, amíg készültem, akkor ugyanígy nem volt ez az aggodalom, de, de, de Isten mindig jött, és mondta, hogy nyugalom, üljél meg, én majd mutatom, hogy mit, mit kell neked mondani. Hogy mielőtt neki kezdenék, akkor imádkozunk, és kérjük meg a, az Urat, hogy, hogy az ő bölcsességét adja, és, és na a saját szavaimat tudja, amit itt minden áron áttuszkolni mindenki fején. Atyám, köszönöm, hogy, hogy itt tanítasz, és, és segítesz abban, hogy, hogy tudjuk szólni a, a te igazságodat, hogy meg tudjunk szólítani embereket, és kellek Uram, hogy, hogy legyél velünk ma reggel is, tudom, hogy itt vagy, és és azt kérem, Uram, hogy, hogy tudjuk neked szánni ezt a reggelt, és tudjunk odafigyelni arra, amit, amit Te akarsz ma mondani általam. Kélek, Uram, hogy, hogy hozzál növekedést, és, és hozzál megértést az emberek szívébe, Uram, még a nyelvi nehézségeim ellenére is. És kélek Atyám, hogy, hogy csak áldj meg minket ezen a reggelen is, Jézus nevében. Amen. Szóval hogy miért is vagyunk itt ma reggel, nem tudom, hogy feltettétek-e magatoknak a kérdést, bennem felmerült egy csomó lehetőség, hogy talán azért, mert vasárnap van, és amúgy is itt szoktunk lenni, vagy egyszerűen csak nem volt jobb dolgunk, esetleg lesz egy ingyen ebéd, ami nagyon szívesen eljövök. Tehát, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy bárhogy is döntöttél, vagy bármiért bár is vagy ma itt reggel, ez egy jó döntés. És, és tudom, hogy ebben Isten munkája van, hiszen ha Isten nem ad... Szívet, vagy nem ad fület arra, hogy halljunk, hogy eljöjjünk, és, és nyitva legyünk a, arra, amit ő mondani akar, akkor nem vagyunk itt. Tehát mindenki, aki ma eljött, bármilyen indíttatást is érzett magában, hogy itt legyen, az biztos, hogy Istentől van, és azért van itt, hogy halljam az ő üzenetét. Úgyhogy én ennek különösen nagyon örülök. És ugye a másik miért, hogy ez, ez egy nagyon fontos ünnep. Egy keresztények legfontosabb ünnepe az, ami az, amit most ünnepelünk. Ez lehet talán érdekes, hogy hogyan lehet a húsvéti locsolkodás, a sonka, meg a bárány, meg a nem is tudom, a tojás, a legfontosabb, a nyuszi, bocs. A legfontosabb keresztény ünnep. Hát most ez oké, okay, miről is szól, nagy evésről, meg minden, de nem. Ez egy olyan ünnep, amit fontos, mint a karácsony, mert ugye tudjuk, karácsony, Krisztus megszületett, de ezzel még csak elkezdődött egy munka, és egy jó darabig nem is történt körülbelül semmi, legalábbis amit az emberek láthattak, de az a munka, amit elvégzett, az most teljesedett be húsvétkor, amiért ő jött, és ezért a legfontosabb ünnep ez, ez számunkra keresztényeknek, tehát egyáltalán nem a nyúlról, a bárányról inkább szól, aki, aki megöletett értünk, és, és feltámadt a halában, tehát ennyi köze azért van a bárányhoz, nem azért, mert megesszük. Tehát... E Én például úgy jöttem ma ide, Egy kicsit ilyen fáradtam meg terhelten, és minden nehézséget cipelve, nem tudom, hogy lehet, hogy ti is így küzdötök mostanában mindenféle nehézséggel, és erre majd később még vissza fogunk térni, hogy, hogy milyen a mi nehézségünk, és hogy mihez kellene inkább hasonlítani a mi, a mi, a mi terheinket, hogy, hogy ha Krisztusra nézünk, akkor a mi terheink egészen el fognak törpülni, és bármi is az, ami nyomaszt minket, az, az, az nem, nem lehet akkora ö, tragédia, vagy akkora nehézség, amit, ö, amit így Krisztussal ne tudnánk elhordozni. Ö, voltak nekem is megtapasztalásaim a húsvéttal eddig életem során. Még gyerekként az egyik kedvenc ünnepem volt. Mehettem locsolni, gyűjthettem a pénzt kaptam tojást, lehetett és színes rakott krumplit utána, meg minden. És és ugye így, így kezdődött az én húsvétom, Én nem, nem sokat tudtam a húsvétról, meg, meg most se, tehát egy kicsit, hogy utána kellett néznem, hogy akkor hogy is vannak itt a dolgok, és pontosan mit ünneptünk, mert bennem azért voltak ilyen, ilyen képzavarok, hogy hogy ugye, jó, tudom, Krisztus meghalt, feltámadt, és, és hogy ezt ünnepeljük, de hogy ez így Nekem egy kicsit mindig olyan bonyolult, hogy, hogy ekkor ezt kell csinálni, akkor azt kell csinálni, de egy Isten azt mutatta, hogy, hogy rendben, hogy vannak a szokások, amiket teszünk, de a lényeg, amit meg kell, hogy értsünk, hogy ő, ő a mi bűneinket vitte fel a fára, meghalt, és harmadnapra feltámadt. Tehát, hogy, hogy ezt ünnepeljük, és... És ha nem tudjuk pontosan, hogy nincs, nincs teológiánk, hogy ez most mi, hogyan percre pontosan hogyan történt, és ha nem akkor emlékezek meg róla, abban a pillanatban, amikor történt, akkor ami nagy hibát követek el. De szerintem nem követünk el ezzel nagy hibát, ünneplünk ma valóban azt, hogy ő, ő meghalt, és feltámat értünk. Én, én ezt értettem meg addig, amíg készültem, de ugye múlt héten volt Virágvasárnap, mikor Krisztus... Bevonult Jeruzsálembe, és ezen a mai Bibliaórán így körülbelül ezt az egy hetet szeretném egy kicsit megnézni, talán más szemszögből, nem másabból, mint hogy az igében van, csak más szemszögből, mint általában szoktuk. És ezen megyünk majd végig, a Márk Evangéliumában fogunk menni a 11. résztől a végéig, de azért nem fogok mindent felolvasni. És még mielőtt ennek a résznek így, így állni. Uh, Isten így a szívemre helyezett egy, egy, egy mondatot, amin nagyon sokat rágottam, úgyhogy én ezt elmondom nektek, rágódjatok ti is a, a, a Biblia óra végéig, és akkor, uh, akkor talán lesz nektek is megoldásotok rá, mert én úgy gondolom, hogy nekem lett. Ugye, amit így a szívemre helyezett, az a nincs vége, még vége nincs, ez nek, elsőre baljóslatunak tűnik, és, és szerintem nem az, de de ezen így próbáljátok így elmélkedni közben, biztos belefér még a, amellett, hogy idefigyeltek. Ez az, amit így Isten adott nekem erre a hétre. Szóval, a, a 11. részben láttuk a, a múlt héten, hogy is hát ez történt, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, és ott ünnepelték őt. Aztán az első cselekedeteként, amikor itt van, megtisztítja a templomot. És itt ugye, ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a, a, az első nézésem az a, az a vezetők, farizeusok, szadduceusok szemszögéből fogjuk megnézni azt, hogy mit tett Jézus itt, és hogy, hogy ez milyen reakciókat váltott ki belőlük. Tehát ugye Jézus ment, megtisztította a templomot, és itt a főpapok és az írástudók, amit fel... Itt a 11. rész, 18-tól, ugye olvasom, amit ők tettek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Szóval itt első jeruzsálemi cselekedete Jézusnak, amikor bevonult nagy, igazából ünnepléssel bevonult Jeruzsálembe, akkor megtisztítja a templomot, ami meg is volt írva a proféciákban. És az írástudók így látják, hogy ezt teszi, félnek tőle a főpavok, és elképzelik, hogy valamit kéne ezzel az ember ellen tenni, mert ez így nekünk nem lesz jó. Hogy így valami, valami többet tud, vagy nagyobb a hatalma, mint nekünk, de... Én azt gondolom, hogy ők ragaszkodtak volna a főpapuk ahhoz, hogy úgy legyen, ahogy eddig volt, minden vasárnap, ők tanítottak, felolvasták a, a Mózes öt könyvéből a proféciákat, és, és ugye ezzel megvolt az Isten tiszteletük, aztán ők csinálták, amit csinálnak, amit senki se lát, csak Isten. De valahogy ezt ők így nem vették figyelembe. És ahogy haladunk tovább, ugye... Megpróbálják ők többféle módon, a farizeusok és a szadduceusok és mindenki csőbe húzni, hogy így csúnya szóval éljek Jézust, az írás alapján. Vagy ők nagyon tudják, büszkék magukra, hogy ők mindenben ismerik az írást, és ezzel próbálják meg verbálisan szóban Jézus csőbe húzni. Ugye, erről több példázat is van. Itt például... Ugye az adópénz példázata, amit itt a 12. rész 13-tól van, hogy kell a császárnak adót fizetni. Ugye ezzel is megpróbálják, hogy fizessünk vagy ne fizessünk, itt írja is, hogy, hogy, hogy ezzel megpróbálták őt így kísérteni, hogy hát ha rosszat mond, és akkor, akkor tulajdonképpen nekik már nem kell semmit tenni, mert úgy is elfordulnak tőle az emberek. Vagy amikor a szadduceusok kérdeznek tőle, hogy Mester Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal és asszonyt hogy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és ő támasztan utódott az ő testvérének. Volt hét testvér, az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is. És a hét közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a hétnek a felesége volt. Itt ugye a szaduczások nem hittek a feltámadásban, és ezzel így próbálták Jézust így, nem tudom, ilyen lehetetlen helyzeteli állítani, hogy na, de hát akkor hogyan? Hát mindenkié nem lehet az az egy. Ha mégis van, akkor ugye ez egy ilyen paradoxon, ami nem lehetséges. De Jézus azért így, így nagyon a beléjük lát, és a válasza az, hogy vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Tehát így rájuk szól, hogy hát nem, nekek, nektek kéne azt tudni, hiszen ott vagytok a zsinagógában, mindig halljátok, mindig látjátok a proféciát, hogy tudnatok kéne, hogy, hogy miről is szól, és ugye sem ők, sem korábban a, a farizeusok erre nem nagyon tudtak mit mondani, és így megpróbálták az írástudók is elkapni őt, amikor kérdezték a, a, hogy melyik a, az összes parancsolat közül a legnagyobb. Ez a 12-től 28. részben található. <kül> és valahogy ők sem tudták csőbe húzni Jézust, hanem megfelelt minden kérdésükre, sőt én azt látom ebben, hogy így rámutatott a legfájóbb pontjukra, hogy nektek kéne tudni, hogy miről szól az írás, hiszen minden egyes Isten tiszteletkor felolvassátok, ismeritek a proféciát, kívülről tudjátok. És mégis ilyen butaságokat kérdeztek, és ezzel akartok engem ö, kellemetlen, úgymond kellemetlen helyzetbe hozni. És ö, ez nagyon, nagyon ilyen, én belegondoltam, hogy ez milyen bántó lehetett számukra, hogy... Odaállnak, mi nagyon jók vagyunk, veregetjük a válunkat, mutogatjuk magunkat, hogy, hogy mindent tudunk. Az emberek többnyire, én azt gondolom, hogy el is hiszik, hiszen ők a vezetők, a vallási vezetők, a lelki vezetők, akik kapcsolatban állnak Istennel, kiállnak és mutatják, hogy ők mindent tudnak, és, és ezzel próbálják Jézust is ö, ö, sarokba szorítani, de Jézus valóban mindent tud, és felteszének a kérdést, hogy Oké, okay, ezt nektek tudnotok kéne, és mégis így jöttök ide hozzám. Egy, így megszégyenítik, ha nem is nyilvánosan, vagy félünk meddig nyilvánosan, hanem így a lelkükben így megszégyenülnek ezek az emberek, és így eldöntik, hogy oké, okay, ha szóban nem megy, akkor, akkor eldöntik, hogy megölik. Mert ha már így, így verbálisan nem sikerült, és, és ennek így minden dolognak meg tud felelni, akkor valóban félünk tőle, mert olyan, aki mindent tud, á, belénk lát és látja a hibáinkat, akkor nehogy ezt kiderüljön, akkor ezt az embert meg kell ölnünk. Én legalábbis így látom, hogy ez döntötték el, de, de mégis félnek. És, és nem akarják csak úgy nyilvánosan oda menni és megöletni valakivel, mert, mert látják a hatalmát, látják azt, hogy, hogy hatalma van az emberek felett, hatalma van minden felett. Ezért arra kell, kell gondolni, hogy titokban kell ezt az embert megölni. És e, ugye olyankor, amikor a tömeg ezt nem látja, amikor nincs ott, e, vagy valahogy tényleg úgy kell így, így csőbe húzni, ahogyan, e, ahogyan nem lesz annyira nyilvános, hogy ez tőlük van. És ugye kapora jön neki kiúdás, aki, akiről majd később még ejtünk pár szót, e, aki nagyon jó jön, felajánlja, hogy na, mi lenne, ha én segítenék nektek, adtok némi pénzt, és akkor megmondom, hogy hol tudjátok őt úgy elfogni, hogy senki nem látja, aztán csináltok vele, amit akartok. És ezeknek az önigazult embereknek ez így elfogadható, hogy na végre, sikerült elkapnunk, odaállítjuk, az elítéljük, kivégezzük, és, és nagyon jó lesz. És ez mind, én úgy látom, hogy ezek negatív dolgok, tehát így negatív oldalról odaállnak, és így próbálják tönkretenni Isten munkáját. Nem... Látom át, hogy ez tudatosan vagy, vagy csak így bennük van, hogy, hogy ezt így kell tenniük, vagy helyesnek látják. A lényeg az, hogy, hogy Isten munkáját próbálják áthúzni a, az Isten tervét. De, amit ezzel tesznek, Isten használja őket ahhoz, hogy az ő tervét végrehajtsa. Ugye, ha nem ítéli el és nem feszítik keresztre, akkor, akkor nem hal meg Krisztus, és nem kell, hogy feltámadjon. Tehát ebben a, a, ezek a vallási vezetők és az összes vezető nagyon nagy segítséget tett Istennek, anélkül, hogy ezt szerették volna. Tehát ők azt gondolták, hogy Isten ellen dolgoznak, mégis részt vettek Isten tervében. És ugye itt van a másik negatív szereplő, aki nem egy csoport, hanem maga Júdás. És ő szintén ismerte az írásokat. Zsidó volt, járt a zsinagógába, hallotta ezeket a dolgokat. Mi több, három évig, amíg Jézus szolgált, ott volt mellette, a tanítványokkal, látta az összes csodát, amit tett, látott mindent, amit, ami, amiben így Jézus ott volt, és, és valahogy mégis kemény maradt a szíve. így Nem, nem fogadta el, hogy ez, ez valóban az a messiás, akire, akire vártak, és aki, aki elhozta az üdvözölést számukra, hanem ő így kemény maradt, és... És aztán ugye jött a lehetőség, hogy pénzt keressen azzal, hogy elárulja Jézust, ami, ami így mutatja, hogy a világcsábítása az, hogy figyelj, itt van pénz, nem kell neked Isten, gyere, adok pénzt, és neked jó lesz. Hát látjuk, hogy milyen jó lett Júdásnak, ugye? Így nem sokáig bírta azt a terhet, amit ezzel magára sikerült vennie, és, és elvileg öngyilkos lett. Tehát így nem, nem nagyon... Okozott neki örömet az a pénz, amit kapott Jézus elárulásáért. Ugye? De ugyanígy ezt látjuk benne is, hogy Isten eszközévé vált. Tehát a profécia benne van, hogy elárulják Jézust, kellett valaki, aki elárulja. És ugye ez volt Júdás. Gondolom, ha ő nem árulta volna akkor lett volna valaki más, aki elárulja. Tehát ha Júdás úgy döntött volna, hogy oké, okay, én hiszek benned Jézus, akkor jött volna valaki más, aki el tudja árulni Jézust, és ezzel segíteni Isten munkáját. Tehát ők negatív dolgokat tettek Jézussal, és, és nekünk mégis ezáltal lett üdvösségünk, tehát érdemes ezen elgondolkodni, hogy, hogy néha így aggódunk, hogy, hogy valaki próbálja gátolni a munkánkat a gyülekezetben, kívülről, belülről, megyünk, szolgálunk, és ott valaki keresztbe tesz, és talán Isten tervében van, ezt mi nem ismerjük, meg nem is tudhatjuk, hogy mi Isten terve. Az, hogy... Ugye, ugyanígy van ez itt Jézusnál is, hogyha őt nem feszítik, meg nem hal meg, és nem támad fel, amit egy csomó negatív szereplőnek köszönhetünk, akik megpróbálták Isten tervét keresztül húzni, akkor talán ma sem tudnánk, hogy ő ki volt. Tehát egy tanító, talán a történelmkönyvekben könyvekben, vagy bárhol szerepelne, de akkor nem hal meg, nem támad fel, ami nyilván nem lehetne így, mert Isten tervében nem így szerepelt. Kicsit talán máshogy lenne a történet, hogyha más szereplőkkel történik, de maga a végeredmény nem lehetne másképpen. Úgyhogy azt gondolom, hogy így mindannyian részesei vagyunk Isten tervének, és azt mi döntjük el, hogy, hogy melyik oldalról segítjük Istent. Tehát van döntésünk, Isten akkor is tud minket használni, ha mi nem hiszünk benne, ha mi azt gondoljuk, hogy tudunk ártani neki, tudunk ártani azoknak, akik Isten igéjét hirdetik, akik, akik a jó hírt próbálják elvinni az emberekhez. Ha azt gondoljuk, hogy tudunk ebben Istennek ártani, akkor tévedünk. Tudunk segíteni Istennek azzal, hogy próbálunk ártani neki. Úgyhogy ez, ez a mi döntésünk, ami, amit mindenkinek meg kell hoznia, hogy, hogy Isten munkáját melyik oldalról segíti. Úgy, hogy hisz ő benne, és elfogadja a megváltást, az üdvösséget, vagy nem hisz benne, és megpróbálja meggátolni azt, amit nem tud meggátolni. Ugye ez egy kicsit más szemszögből nézve a történetet, hogy ez egy, ugye Krisztus meghalt. Keresztre feszítették, ugye elárulták, elítélték, megcsúfolták, keresztre feszítették, eltemették, halmadnapra feltámadt, ami ugye maga ez az egy hét, ami Jeruzsálemi bevonulása óta eltelt. Gondolkodtam rajta, hogy ez egy szomorú esemény volt-e? Mert ha ott vagyunk, és látjuk, hogy igen, ez egy szomorú esemény, mert ott van egy ember, aki ugye tudjuk, hogy Krisztus teljesen ember is volt, egy ártatlan ember, akit egy nagyon kegyetlen kivégzési móddal keresztre feszítettek, és ez egy nagyon rossz, szomorú esemény, tehát ez, ez érdemes érte sírni, hogy hogy ilyen történik, és ha ma lenne ilyen, valakit ártatlanul tudunk, hogy elítélnek, akkor biztos, hogy sírnánk, vagy ha elveszítünk valakit. Ez egy fájdalmas, nagyon rossz dolog. De, ugye örömteli is volt, amit most ünneplünk, hogy ő meghalt, mert ha nem hal, meg nem tud feltámadni, és akkor nem lenne üdvösségünk. Tehát maga ez az esemény, mint ember szomorú, hogy meghalt, mint Isten, hogy fel idejött és meghalt, értünk, ez egy, ez egy örömteli dolog, és, és hogy feltámad, ez még, még örömtelibb dolog, és ezáltal ugye elhordozta a bűneinket az ő halálában, hogy, hogy nekünk újra közösségünk lehessen Istennel, mert hogy ez a bűn az, ami elválasztott attól, hogy, hogy jöhessünk Istenhez, és vele lehessünk közösségben. Úgyhogy... Gyakran magunknak is ugye így, így meg kéne halnunk Isten dicsőségére. Tehát nem a sajátunkra, amikor feláldozunk valamit, hanem Isten dicsőségére kéne, kéne meghalnunk saját magunknak, mint ahogy Krisztus is az ő dicsőségére halt meg. É... De van, van még egy szemszaga, szeretném azért megnézni, Na, nem is ezt a hetet, hanem ahogy eljutottunk idáig, ahogy ugye a proféciák megjósolták, hogy hogyan fog történni ez a hét, és ugye Krisztus is tanított erről a tanítványainak, amit, amit szintén a Márk evangéliumából szeretnék megnézni, hogy hogyan beszélt Krisztus az ő haláláról és feltámadásáról, annak a tizenkettőnek, aki ott volt vele már három éve, látta az összes csodáját, mindent, és uh, igazán tudniuk kellett, hogy mi fog történni, és ugye nézzük, hogy ha Krisztus ezt mondta is neki konkrétan, hogy én vagyok az, és ez velem fog történni, hogy reagáltak erre. A 8. részben a, a, 27, a márk 8. részében a 27. verstől ezt nem fogom annyira felolvasni, de felolvasom. Ez itt Krisztus megkérdezi majd Pétertől, hogy ő kinek ta, vagy hát a tanítványoktól, hogy őt kinek tartják. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti, kinek mondtok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek róla. És ugye folytatom. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudoktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dorogról. Péter ekkor magához vonva őt meg, meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordult. A tanítványalé tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Nagyon jól látszik, hogy megkérdezi Jézus, kinek tartatok engem? Ugye Péter elmondja, hogy te vagy a Krisztus, tudjuk. Itt van bennünk, veled voltunk, látjuk, ismerjük a próféciákat, ismerjük a, a, a törvényt. Te vagy a Krisztus, mi ezt gondoljuk. Jó? akkor tudjátok, hogy én vagyok, akkor azt is tudjátok, hogy ugye mi fog következni, hogy el fognak ítélni, meg fognak ölni, és fel fogok támadni. Péter első reakciója? Kizár dolog. Az nem lehet. Tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, de nem így kell meghalnod. És ugye egy kicsit olyan paradox, hogy előtte, nem tudom, tehát néhány perccel, vagy órával, vagy ugye elmondta, hogy tudja, hogy ki akkor ebből következik, hogy tudja, hogy hogyan. Mert hogy ez benne vannak a proféciákban. És mindjárt az első reakciója mégis az, hogy nem, ez nem lehet így, mert ne halljál meg, mert az nem jó. Tehát így, így nem, nem annyira értette meg, és ez valóban ilyen, így bennünk van, hogy nagyon sokszor itt tudjuk már azt, hogy, hogy, hogy, hogy mi az igazság, tudjuk, hogy miről szól az evangélium, és mégis azt mondjuk, hogy áh, nem, ez mégse lehet így, mert ez Túl egyszerű, túl bonyolult, túl, túl sok minden, nagyon sok kifogást tudunk találni, de biztos, hogy nem lehet úgy. Pedig tudjuk, hogy úgy van. Ugye aztán szól újra Jézus a haláláról és feltámadásáról a Márk 9.30-tól 32-ig részben. Előtte ugye a néma lelket kiűzte, meg, meg minden, tehát tett újabb csodát. És eltelt egy kis idő. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta a tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy emberfia, hogy az emberfia megöletik, emberek kezébe adatik, nem, emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, három nap múlva feltámadt. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Azt hiszem, talán a Máté evangéliumában egy kicsit egyértelműbben van. <köszön> Vagy még egy kis plusz van hozzá, amit ugye ír az ige. Hogy ők igen, ekkor igen elszomorodtak. Tehát így a tanítványok. Ők hallották, tudták az előzményeket, tudták, hogy már egyszer Pétert megdolgálta, hogy de ez így lesz, és ne, ne gondolj mást. Most egy kicsit így változtak bennük az érzések, és nem értették. Tehát tudták, de most mégse értették, és inkább már nem is kérdeztek, és inkább csak szomorok voltak, hogy jó, hát Jézus, akkor meg fogsz halni, és ez tök szomorú. Tehát ha úgy gondoltak rá, mint emberre, hogy igen, ez fájni fog, nagyon rossz lesz, akkor, akkor tényleg így elszamaradtak és fú, ez nagyon rossz. De, de én ebből azt láttam, hogy ők nem gondoltak arra, hogy valóban ő feltámad, és ettől, ettől üdvözölni fog mindenki, aki hisz benne. Tehát így, így valahogy ez a rész így, talán kimaradt a gondolatmenetükből, vagy nagy egyszerűen csak vakok voltak, vagy süketek erre, hogy ezt észrevegyék. És ugye Jézus beszél harmadszor is, halálról és feltámadásáról, ugye közben történnek újabb e, csodák, és így, így látnak dolgokat, meg, meg kérdésekre válaszol Jézus. És, tehát ott vannak vele, mennek tovább, és már majdnem eljutnak odáig, hogy ugye elmegyünk Jeruzsálembe az ünnepre. De Jézus elmondja nekik ezt harmadszól is, hogy amikor már Jeruzsálem fele tartanak, hogy ugye mi fog vele történni. Ez a 10. rész 32-től olvasom a 34-ig, még mindig Márk evangéliumában. Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra már maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halára ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják, és leköpik, megkorbácsolják, és megölik, de három nap múlva feltámad. Egy kicsit tovább olvasom. Ekkor hozzálépett Jakab és János, az Ebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennél neked, nekünk, amit kérünk. Ezt most nem fogom végig felolvasni, ugye azt kérik, hogy hadüljenek ők mellé, majd a trónra, ők ketten. Ebből azért látjuk, hogy így, így elhiszik. Oké, okay, te vagy az, ott leszel a mennyben, de akkor hadd menjünk veled. És így hadd oda, haduralkodjunk, mi is veled. Tehát van egy ilyen, úgy látom, ilyen becsvágy, ilyen, hogy oké, okay, ha már elhiszem, és látom, hogy te vagy, akkor segíts nekünk. Jó, hogy azért mi is egy kicsit ott, ott had üljünk ott, és hadd legyünk valami vezetők, vagy, vagy így, így ilyen a segítőid, vagy csak akik ott királyok lehetnek melletted. Tehát eh, egy kicsit olyanok, mint a farizeusok, hogy így, ők meg itt vannak, hogy tudjuk Isten igényét, de mi most itt vagyunk a királyok, és nem érdekel Isten, vagy nem annyira, de mi itt vagyunk, és most itt mi vagyunk, ők azt szeretnék, hogy ott legyenek. Tehát elhiszik, de, de mégsem alázattal, hanem csak egy haszon, kis haszonszerzés, hogy na jó, jó, oké, megyünk veled, de akkor nekünk hadd legyen jó. Tehát Hiába beszélt Jézus ezekről a dolgokról, hogy vele mi fog történni, és ennek mi a célja, és hiába tudták a proféciákban. sehogy se akarták megérteni. Tehát meg kellett lennie ezeknek az eseményeknek, amikor látták, hogy tényleg így történik, meghal, és még akkor se hitték el, hogy meghalt, hogy na, végünk van, itt nem fog már semmi történni, szegény Jézus meghalt. Majd eltemették, ugye, és csodálkoztak, hogy nincs a sírba harmadnapra. Valahogy akkor se, hova lett? És az angyal mondta, ugye, hogy hát feltámadt miért keresitek az élőt a halottak között. Így akkor, hogy nagyjából kezdték elhinni. De hát ugye ott van megjelent a tanítványoknak, ugye, és elmondták ezt Tamásnak is, de Tamás még akkor se hitte, hogy nem, de hogy kizár dolog. Ha én így a két szememmel nem látom, addig nem fogom elhinni. Tehát mindent tudtak, ott volt az összes tudás bennük, és valahogy mégsem esett le. De az jó, hogy végül azért megértette ez a 12, mert különben most nem beszélhetnénk erről, ha így ez titokban maradt, hogy Jézus feltámadt, és ez a ti, ti ajándékotok, amit megkaptatok. Tehát így akkor mi nem tudnánk. De jó, hogy, jó, hogy végül azért leesett nekik, és így mi is megtudhattuk, hogy, hogy miért is történt, és hogyan is történt mindez. Hallottam egy nagyon... Vicces reklámot a rádióban, biztos itt hallottátok. Amíg vezetek, addig szoktam hallgatni, hogy hol vehetnénk meg a húsvéti ajándékunkat? Ugye, hát már a karácsonyi ajándék van, már minden ajándék van, ez most húsvéti ajándék, de ebben igazuk van, van húsvéti ajándékunk, csak nem tudjuk megvenni. Mert nem is kell. Ez ugye a mi ajándékunk az, hogy Krisztus, aki, aki meghalt értünk és feltámadt. Ez a, ez a mi húsvéti ajándékunk, ami... Az Efézus 2.8-9-igben mindjárt fel is olvasom. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cseletek cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Tehát ez a mi ajándékunk, amit így kaptunk húsvétkor, és valóban van húsvéti ajándék, bár én nem gondolom, hogy a reklámnak az írója ezt így tudta, hogy na, tessék a húsvéti ajándék, mehetünk és vehetitek, de nem. Ez, ez nekünk van, akik hiszünk így Jézusban, hogy ez a mi ajándékunk, és mi ezt tudjuk. Ennél több ajándékot szerintem nem kell venni húsvétre. Ezzel azt hiszem, hogy így a, a végletekig elégedettek lehetünk. Visszatérve az elejére, ugye nincs vége, míg vége nincs. Ugye Krisztusnak vége lett ezzel, így csúnyán hangzik, de vége lett. Ez az egyik bátorítás, ami miatt ez nem hangzik annyira bajoslatúan, tehát az ő halálával nekünk örök életünk lehet. A másik, ami Először hogy ugye magamból kiindulva próbáltam negatív tartalommal megtölteni, hogy azért ez milyen rossz lehet, ez a vége nincs. Még nincs vége. De, de Isten azt mutatta, hogy ad időt arra, hogy megtérjünk, imádkozzunk szeretteinkért, barátainkért, meg leginkább az ellenségeinkért, hogy döntése juthassanak Jézus mellett. Tehát amíg, amíg ő időt ad, addig nincs vége ennek a lehetőségnek, addig még, addig még senki nem fog. Úgy ítéletre kerülni, hogy nem ismeri Jézust, és ez egy, ez egy jó dolog. Ha ő visszatér, akkor vége lesz. Tehát onnantól már, már nem, nem lesz lehetőség arra, hogy döntsünk, nem lesz lehetőség arra, hogy, hogy másképpen segítsük Isten munkáját, és átálljunk mondjuk a másik, a jobbik oldalra. E, úgyhogy azokkal a nehézségeinkkel, amiket ma idejöttünk, Ezekkel nyugodtan forduljunk Jézushoz, hiszen ő már az összes bűnünket elhordozta, ami azt hiszem, hogy bármelyik terhünknél nagyobb lehet. És, és köszönjük meg azt, amit értünk tett, és adjunk hálát majd együtt, azért, hogy ő, hogy ő meghalt, és feltámadt értünk. És ugye az utolsó vacsorán ő megosztotta a kenyeret és a bort, és a tanítványainak adta, és ugye mondta, hogy emlékezzetek meg rólam, amikor ezt teszitek, és hogy legközelebb vele együtt, majd, majd a mennyben fogjuk ezt venni. És, de minden egyes alkalommal, örömmel emlékezzünk meg arról, hogy ő meghalt, értünk, és hogy az ő teste megtöretett, és az ő vére kifolyt. Úgyhogy én mindenkit csak szeretnék bíztatni, hogy hogy ahogy Jézus rendet rakott, mert Jézus rendet rakott itt a világban, nem úgy, ahogy mi szoktunk, hogy kitakarítunk, és másnap ugyanolyan kosz van, vagy bármit teszünk, ez visszaromlik ugyanoda, vagy rosszabb helyzetben, mint ahogy kezdtük. Ahogy Jézus rendet rakott a világban, ez nem fog elromlani, ő ezt megtette, ezért hálát adunk, és én biztatnék mindenkit arra, hogy hogy még nincs itt a vége, addig igenis hirdesse az evangéliumot, és, segi, és legyen Isten tervének a részese, ha lehet, a jó oldalon. Úgy, hogy ismeri és befogadja a szívébe Krisztust, és neki szánja oda az életét. hogy ne úgy segítsük Isten munkáját, hogy megpróbálunk neki keresztbe tenni, mert ez, ez nem lehetséges. Úgyhogy majd megkérem Mettet, hogy még imádkozom, hogy így, így jöjjön, és majd játszom még néhány dalt, és. És majd Jani és Ricsi ki fogja osztani az úrvacsor elemeit, és majd együtt, együtt, ugye, együtt veszünk. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked ezt a, a lehetőséget, hogy így, így használsz engem a minden nyavajám és bényságom ellenére, Uram. Köszönöm, hogy így, hogy így hoztál nyitott szíveket, és elhoztál embereket, Uram, hiszen... Szerint nélküled el sem indulnánk, hogy mi a nevedben Te vagy az, aki, te vagy az, aki a szívünkre helyezett, hogy, hogy hallani akarjunk tőled, aki megnyitod a fülünket arra, hogy, hogy ne csak üljünk, hanem, hanem halljuk is a te igédet, halljuk azt, amit te, te mondani akarsz nekünk, és köszönöm neked Uram a mai üzenetet. kérlek, hogy, hogy maradj itt velünk, ahogy rólad emlékezünk, és és közösen, ahogy veszük az Úr vacsorát, Uram, és áld meg a közösségünket, amikor leülünk együtt, és, és együtt elköltjük itt a húsvéti ebédünket. Uram, adjál jó beszélgetéseket, kérlek, és, és áld meg ezt, a, ezt az ünnepet, amin, amin a Te nevedben visszegyűltünk. Jézus nevében. Amen.